Oktoba 22, mwaka 1767, Andres Jacques Garnerin, huyu ni raia wa Faransa na ni mvumbuzi wa kwanza wa la wa moto, yani parashuti. Na kwa mara ya kwanza alipanda kwenye parachuti hilo na kuiruka zaidi ya futi 1000 juu katika jiji la Paris. Uma Watu walikusanyika kutazama tukio hilo. Nadine alipanda juu kikapu cha kuto na kuruka hewani. Huko nyuma yake alifungua kitambaa kikubwa cha harili. kisha alikifungua na kuanza kupepea hewani hiyo ilimalizika salama na Garnerin alifanikiwa kuweka rekodi hiyo ya kuwa mpandikari parashuti wa kwanza duniani inasemekana kwamba Garnerin alikuja na wazo la parashuti kwa mara ya kwanza alipokuwa mfungwa katika gereza la Hungaria wakati wa mapinduzi ya Ufaransa na wazo hilo lilimjia alipokuwa akitafuta njia ya kutoroka kutoka katika gereza hilo na ndipo alipata wazo la kutoroka kwa kupaa juu ingawa hakuwahi kujaribu njia hiyo alipokuwa gerezani, lakini wazo lilibaki kwenye upeo wake. Danieline alifikiria uwezekano wa kutumia upepo kinzani kumsaidia mtu kusafiri kwa chombo maalum kutoka chini mpaka juu na kuelekea upande mwingine na kutua chini. Ingawa Bernardin hakuwahi kutumia parashuti kutoka katika ngome za juu za gereza hilo la Hungaria ambako alikaa miaka mitatu. Ukowa ishauku yake ya kutengeneza parashuti ilikuwa ya hali ya juu. Daunenelin alipotoka gerezani aliamua kujaribu wazo lake kwa vitendo na katika majaribio hayo aliambatanisha mfumo, mfumo wa miamburi iliyokuwa na upana wa mita saba kama mvuli kwenye puto la hydrogen. Muundo wa parashuti ulikuwa tofauti kabisa na uundaji wa sasa wa parachuti. Daunenelin aliunganisha parashuti kwenye puto kuto la hydrogen iliofikia urefu wa zaidi futi 1300 kisha akaruka kwenye kikapu cha parachuti yake na kuikata kutoka kwenye futo kwa vile garnelin hakuwa ameweka tundi la hewa juu ya yake parashuti yake iliyumba sana wakati wa kuteremka iligonga kidogo na kukwaruza wakati inatua lakini barnelin alitua mzima salama Safali hiyo ya kwanza ya parashuti ilikuwa na mafanikio makubwa. Ilipofika mwaka 1977, Duke wa Wake Gavrilin, Jean Janviv, nae alifanikiwa kuwa na mwanamke wa kwanza kutumia parashuti Miaka mitatu baadaye, yani mwaka 1882, Gavrilin na tena na kutumia parashuti nyingine iliyokuwa na zaidi ya urefu wa futi elfu nane wakati wa maonyesho huko Uingereza na alifariki katika ajali ya safari nyingine parashuti ya mwaka 1823 alipokuwa akirusha parashuti mpya Matumizi ya parashuti hapa nchini yamekuwa na hasa imekuwa ikitumika kama kivutio ya kuvutia watalii mbalimbali ndani na nje ya nchi ambao wamekuwa kufurahia mandhari ya utalii wa chombo hicho maalumu cha usafiri